Într-un timp, trib de indieni, uh, nu știu dacă știți, în Sfânte, încă mai sunt triburi de indieni, ei erau băștinași acolo, șeful tribului a murit și tribul și-a ales un șef nou. Și indienii își aveau metodele lor prin care puteau să prezică timpul, vremea, cum va fi vremea. Așa cum și la noi se întâmplă, cei care veniți de la țară, avem tot felul de repere prin care noi parcă sfidăm ceea ce ne spune televizorul și spunem, noi știm mai bine, noi avem experiențele noastre. Și tânărul acesta care a ajuns șep de trib la indieni, a fost întâmpinat cu prima problemă cu care s-a confruntat el. Era iarnă și tribul s-a strâns și a zis așteptăm să ne spui cum va fi iarna. Va fi o iarnă grea sau va fi o iarnă ușoară? Pentru ca să știm câte lemne să strângem. Și tânărul șef care nu prea stăpânea el metodele prin care bătrânii descopereau vremea, s-a gândit el așa, a zis, dacă spun că e iarnă ușoară, nu să strângă lemne și dacă vine iarna grea, am probleme. Așa că mai bine le spun să strângă lemne pentru că va fi o iarnă grea. Și indienii S-au dus, s-au răspândit și au început să taie copacii de pe împrejur, au strâns lemne și după o perioadă au venit să-l întrebe din nou. Și a zis, vrem să ne spui care sunt previziunile pentru etapa următoare, să mai strângem lemne, va fi în continuare iarnă grea." Și tânărul nostru, pentru că triburile indiene trăiesc în societatea actuală, contemporană, au accesul la telefon, au accesul. Am fost într-un trip din ăsta și mi s-a părut foarte interesant. Când mergi în casele lor, este primitiv, dar când îi vezi pe stradă și cu ce mașini circulă, rămâi gurăcască. Au telefoanele cele mai moderne. Și șeful de trib a sunat la stația meteo cea mai apropiată și i-a întrebat, domnilor, aș vrea să știu cum preziceți că va fi iarna. Nu s-a prezentat cine este el. Și de la stație i s-a spus, va fi o iarnă grea. A mers și a transmis tribului, cu siguranță, iarna va fi grea, va fi foarte friguroasă, mergeți și strângeți lemn. Au venit a treia oară, după o perioadă, la el și l-au întrebat din nou. A spus, vrem să ne spui, mai mergem să strângem neamne. Și de data aceasta el a sunat din nou la stația meteo și a întrebat, auziți, nu vă supărați, aș vrea să știu care sunt metodele după care depistați că va fi vremea iarna grea la care cel de la stația metro i-a spus, Auzi, noi știm de ani de zile, când indienii vin să strângă lemne, iarna va fi grea. Așa că nu știm să vă spunem uh, cum va fi iarna, va fi frig în continuare, dar uh, vrem să vă spunem că avem unele certitudini și pe care vrem să le împărtășim în această dimineață. Sunt niște lucruri care le știm cu toată siguranța. Așa că nu ne bazăm pe ceea ce vor spune stațiile meteo, ci vrem să ne bazăm pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Matei, în capitolul 6, am găsit un pasaj care face parte dintr-o predică a lui Iisus Hristos. Acum mie îmi plac predicile care sunt foarte bine argumentate și poate că ați observat au multe puncte. Vreau să vă spun că predica pe care Iisus Hristos a ținut-o pe munte a avut 16 puncte și a durat după aprecierea mea cam 8 ore, așa că cei care mai comentați numărul de puncte și uh, durata predicii, aș vrea să vă orientați după ceea ce a făcut Isus Hristos și să mulțumiți că predica nu este de opt ore. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 19, spune în felul următor.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 vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. În această dimineață vreau să vorbesc despre două decizii pe care trebuie să le luăm acum la început de an. Poate că cei care ați ascultat superficial textul pe care l-am citit, ați zis, da, în anul 2009, fratele Pastor ne va spune să stăm, să ne, sculgăm, să ne sculăm dimineața la ora 12, să nu ne îngrijorăm de nimic, că Domnul este cel care ne va da totul. El știe că avem trebuință de ele, așa că intrăm în hibernare, nici pe departe. Vreau să vă spun în această dimineață că ceea ce Iisus Hristos a vrut să scoată în evidență sunt niște lucruri foarte importante pe care noi trebuie să le înțelegem acum, la începutul anului 2009. Lucruri care de fapt atârnă de decizia pe care noi o luăm, de modul în care noi înțelegem planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Lucru pe care Iisus Hristos l-a transmis noroadelor care sorbeau cuvintele pe care El le predica, și așa cum spuneam, o cantitate foarte mare de informație cuprinde această predică. Dacă veți merge acasă, puteți să citiți capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7 din Matei și veți vedea această predică cuprinde niște lucruri deosebit de importante. Noradele îl ascultau pe Isus Hristos pentru că atingea niște lucruri foarte importante vieții noastre. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit că este foarte important pentru noi, la începutul anului 2009, să înțelegem mesajul acestui pasaj. Aici, de fapt, se ascunde faptul că fiecare din noi suntem chemați înaintea lui Dumnezeu din când în când să ne corejăm deciziile noastre, să ne acordăm deciziile noastre pe lungimea de undă a lui Dumnezeu. Și în această dimineață va trebui să luăm această decizie cui vrem să-i slujim în anul 2009. Și a doua decizie... Cum vrem să slujim în anul 2009? Pentru că pasajul acesta ne aduce înainte poziția pe care fiecare din noi o avem înaintea lui Dumnezeu. Suntem liberi să decidem. Dumnezeu ne pune înainte alternativele pe care noi le avem. Și vreau să vă spun că sunt numai două alternative. Putem să slujim lui Dumnezeu și putem să slujim lui Mamona, a spus Isus Hristos. Mamona în aramaică înseamnă bogăție. Dumnezeul viaului acestuia, diavolul care stăpânește în lumea aceasta și caută să-i atragă pe oameni în cursa pe care el a întins-o pentru fiecare om. În cursa pe care astăzi o folosește atât de subtil încât oamenii nu-și dau seama de realitatea care este în jurul lor. De fapt, suntem puși. În fața unei situații în care a fost pus poporul Israel, în vremea în care Moise se afla pe munte împreună cu Iosua să primească legile din partea lui Dumnezeu, poporul Israel care a rămas jos împreună cu Aron și ceilalți lideri care erau acolo, au început să-și facă un vițel de aur. Și au început, după ce au făcut acest vițel de aur, să se închine acestui vițel de aur. Și când Moise se cobora de pe munte, împreună cu Iosua, a auzit ceva straniu. Și Iosua i-a spus, Moise, este un strigăt de război, jos acolo unde se află poporul. Și când au coborât mai aproape, au văzut că poporul se închina unui vițel de aur. În împrejurarea aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune din Exod, capitolul 32, versetul 26, Moise s-a pus la ușa taberei și a strigat, cine este pentru Domnul să vină la mine? Era un moment crucial, pentru Israel, pentru oamenii care au văzut minunile lui Dumnezeu, li se cerea o nouă rededicare. Li se cerea, este, era un moment crucial în care erau puși în fața unei decizie. Ce vom face? Suntem pentru Domnul sau nu suntem pentru Domnul? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că majoritatea, au venit de partea lui Moise și au declarat încă o dată Îl luăm pe Domnul ca stăpân al nostru, ca Dumnezeu al nostru, ca mântuitor al nostru. Dar aproape 3000 de suflete au rămas de cealaltă parte. Și ne spune cuvântul că toți au murit. Toți care n-au luat o decizie categorică au murit. Cei care s-au pus de partea lui Moise au fost îndemnați de Moise și Moise spune în versetul 29 Predați-vă astăzi în slujba Domnului chiar cu jertfa fiului și a fratelui vostru pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Cei care au înțeles mesajul acesta au fost binecuvântați de Dumnezeu, dar cei care au rămas pasivi, cei care n-au luat o decizie de a-L sluji pe Dumnezeu, spune cuvântul Domnului că au fost măcelăriți și au murit în ziua aceea aproape trei de suflete. Este momentul și pentru noi în care să venim înaintea Domnului și să înțelegem că la începutul anului 2009, Dumnezeu vrea să ne pună înaintea noastră realitatea. Și vrea să înțelegem această realitate. În Deuteronom în capitolul 30, versetul 19, cuvântul Domnului spune Iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, Că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, că de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Dumnezeu ne pune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă vrei siguranța zilei de mâine, dacă vrei siguranța veșniciei tale, decide în această dimineață cui vrei să-i slujești. Vreau să vă spun... Așa cum pe vremea poporului Israel se auzea acel strigăt de război și astăzi lumea în care trăim joacă în jurul vițelului de aur. Și astăzi strigătul acesta de război aduce spaimă și teamă în inima multor oameni. Sunt două războaie neterminate. Afganistanul și Iracul. Este un război care a început zilele acestea între Israel și Palestina. Este un strigăt de război și vreau să vă spun, mari economiști și analiști politici recunosc lucrul acesta. Este un strigăt de război în jurul vițelului de aur. Mamona a reușit să atragă de partea lui o lume întreagă și în jurul vițelului de aur, în jurul bogăției, se poartă aceste războaie. Doamne, luminează-ne! Vrem, Doamne, să cunoaștem realitatea, adevărul. Vrem să ne apropiem de Tine, Doamne. Vrem să înțelegem... Că Tu ne chemi la începutul anului 2009 să alegem din care tabără vom face parte. Frații mei, nu este simplu, dar este foarte important astăzi să decidem cui vrem să slujim. Lui Dumnezeu sau lui Mamon? Unde ne vom pune investițiile noastre? energia noastră, talentele noastre, eforturile noastre. Care sunt prioritățile noastre și care este sistemul de valori pe care noi... Zidim în fiecare zi pentru că în funcție de prioritățile pe care le avem, în funcție de sistemul de valori, în funcție de decizia pe care o luăm astăzi, mâine și poate chiar în seara aceasta ne vom fixa obiective pe care vrem să le atingem. Și mi îmi place să spun că în fiecare an trebuie să ne facem o viziune a anului. Poate duminica viitoare veți vedea viziunea noastră ca și biserică. Și avem anumite obiective pe care vrem să ni le atingem. Este important ca să-ți planifici lucrul acesta. Este important ca să ai o direcție în fiecare an și să atingi anumite obiective pe care tu știi că sunt în prioritatea Lui Dumnezeu pe care tu o accepti și în sistemul de valori al Lui Dumnezeu. Că aceasta este voia Lui Dumnezeu cu privire la viața ta. că acesta este planul Lui Dumnezeu cu privire la trăirea și la timpul pe care Dumnezeu ne-l dă să trăim pe pământul acesta. Este important să decizi cui vrei să-i slujești. Și eu am toată convingerea că toți cei care suntem prezenți aici vrem să slujim Domnului. Vrem ca investițiile noastre, comoara noastră să fie în cer, să punem accent pe lucrurile pe care Dumnezeu le valorează să avem sistemul de valori care decurge din Dumnezeu. Și mai mult ca orice dacă am decis să-L urmăm pe Domnul, să facem ceea ce spune cuvântul și ceea ce spunea Iisus Hristos, căutați mai întâi. Deci prioritatea numărul unu pentru noi să fie Împărăția Lui Dumnezeu. Frații mei, Aici este un secret pe care trebuie să-l înțelegem în această dimineață. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate lucrurile de care avem nevoie, hrană, îmbrăcăminte, tot ce avem nevoie, Dumnezeu ni le va da pe deasupra. E simplu, frații mei, e foarte simplu, pentru că toată bogăția lumii acesteia este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care spune, aici vreau să se reverse această binecuvântare, dincolo, această binecuvântare, vreau să binecuvântez pe omul acesta, vreau să binecuvântez afacerea aceasta, vreau să binecuvântez familia aceasta. Dumnezeu este Cel care coordonează universul acesta. Dacă Dumnezeu coordonează moleculele într-un atom, Dumnezeu este Cel care coordonează tot ce se întâmple la nivel macro și micro pe pământul acesta. Totul este în mâna lui Dumnezeu. Dacă noi credem că El este creatorul Universului și El este în controlul Universului acestuia, totul este în mâna lui Dumnezeu. Și dacă tu ești într-o relație bună cu Dumnezeu și stai de vorbă cu El, El îți descoperă planurile Lui, El îți luminează ochii, în tunericul în care trăiesc oamenii din jurul tău, pentru tine este lumină, pentru că tu nu trăiești în incertitudine. Tu nu te uiți după indieni dacă strâng sau nu strâng lemne, pentru că tu ai o legătură mult mai solidă, tu ai o certitudine, pentru că cel care guvernează și trimite vremurile este tatăl tău și tu poți să stai de vorbă cu el. Doamne, dă-ne această călăuzire, dă-ne această apropiere. Al doilea lucru care trebuie să-l decidem în această dimineață, după, a, după ce am decis cui vrem să slujim și, cum spuneam, presupun că majoritatea dintre noi decidem să slujim lui Dumnezeu, în această dimineață va trebui să decizi și cum vrei să-i slujești lui Dumnezeu. Pentru că decizia de a sluji lui Dumnezeu, implică acțiune, atitudine, investire. Implică să-ți definești cât se poate declar prioritățile și sistemul de valori. În Deuteronom, în capitolul 30, versetul 19, la întrebarea, cum să slujim Domnului, ni se răspunde prin trei atitudini, așa cum am citat. În primul rând, să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru. Cu alte cuvinte, să răspundem iubirii Lui. Apoi, să ascultăm de glasul Lui. Să ascultăm de, tot, de ceea ce ne spune Dumnezeu. Și al treilea lucru, să ne lipim de El. Să nu stăm la distanță de El. Să fim aproape de El. Să ne lipim de El. Să dăm mâna noastră în mâna Lui și să-i spunem, Doamne, ce îmi stă înainte e un drum pe care nu l-am mai călătorit niciodată. N-am mai fost niciodată prin anul 2009. Sunt atâtea lucruri ascunse pentru mine. Sunt atâtea incertitudini pe care oamenii din jurul meu mă face să mă îngrijorez. Doamne, la începutul anului 2009 vreau să mă încredințez mâna mea. Vreau să mă încredințez familia mea. Vreau să mă încredințez afacerea mea. Doamne, vreau să mă lipesc de Tine, Doamne. Vreau să ascult de glasul Tău. Vreau să Te iubesc. Cum? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Luca. Cu toată inima noastră. Cu toată puterea noastră. Cu tot Cugetul nostru, să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră, ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta, să ne alipim de Dumnezeu și să-L cerem pe Dumnezeu să fie prezent în mijlocul nostru, în viața noastră. Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, a spus ucenicilor, eu voi fi cu voi în fiecare zi cum să-L slujim pe Dumnezeu, este foarte important să înțelegem lucrul acesta, iubindu-L pe Dumnezeu. Și acum aș vrea să vin înaintea Domnului și să spui, Doamne, cum aș putea eu în mod practic să te iubesc pe tine? Cum aș putea să dovedesc că te iubesc pe tine? Pentru că degeaba venim și facem tot felul de mătănii, și noi, de fapt, nu ascultăm de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care nu ascultăm, nu împlinim în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu, dovedim că neglijăm. Și o persoană pe care o neglijăm, o persoană de care n-ascultăm, o persoană pe care nu o băgăm în seamă, dovedim, de fapt, că noi o iubim. Doamne, învață-mă cum să ascult de Tine. Să nu mai pun eu atâtea întrebări, decât să primesc cuvântul tău, care este clar, care este direct, care îmi spune ce trebuie să fac și să-l împlinesc în viața mea. Și după ce l-am împlinit în viața mea, să spun și altora experiența pe care am avut-o cu tine. Pentru că, de fapt, aici este secretul, după ce împlinești cuvântul lui Dumnezeu și vezi cum se restaurează relația dintre tine și Dumnezeu? Vezi bine cuvintările lui Dumnezeu care vin în viața ta. Nu poți tăcea. Le spui și celor din jur, le arăți și lor și le spui Există o cale prin care poți să experimentezi binecuvântarea lui Dumnezeu Există un mod prin care poți să ai siguranța vieții veșnice Există un mod prin care te poți bucura pe pământul acesta Indiferent de circumstanțele și situațiile prin care trecem Doamne, cum să ne bucurăm? Cum să te slujim pe tine? Cuvântul lui Dumnezeu, în mod special Apostolul Pavel, ne dă câteva exemple și aș vrea să le notăm în această dimineață, pentru că sunt niște lucruri foarte importante pe care, dacă noi le vom învăța și le vom trăi în anul 2009, vor fi o binecuvântare pentru noi. Filipeni, capitolul 3, versetul 13 și 14. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, spre premiul chemării cerești. Frații mei, Dumnezeu nu ne cheamă la trândăveală, Dumnezeu nu ne cheamă la inactivitate, Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm. Să luăm atitudine, să investim, dar să știm cum, cum investim. Este foarte important. Și Apostolul Pavel spune, Eu, tot ce este în urma mea, trecutul care încearcă să mă rețină, și nu cred că este unul aici pe care trecutul nu încearcă să rețină, și deavolul nu vine la voi și spune, mă, dar tu nu știi cine ești tu, din ce familie vii, ce ai făcut tu atitudinile tale din anul 2008 și încearcă să ne tragă înapoi, dar apostolul Pavel spune, mă debarasesc de trecutul meu și mă uit drept înainte și nu mă duc plimbându-mă, ci alerg spre țintă, pentru că vreau să primesc premiul chemării cerești. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel spune, mă pregătesc pentru Marea Olimpiadă, mă antrenez pentru că vreau să fac parte din cei care vor fi încoronați. Și mă rog ca Domnul să ne dea această putere de a ne pregăti, de a ne antrena. În cântarea noastră, în închinarea noastră înaintea Domnului, noi ne antrenăm pentru cer, îi dăm slavă și venim cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu, dar ne pregătim pentru a putea cânta cu acea mulțime de gloată care îl va slăvi pe Dumnezeu. Filipeni capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic. Un punct foarte important pe care Iisus l-a prezentat în această predică de pe munte este îngrijorarea. Suntem tentați. Și stresul pe care mulți îl trăiesc. Stările depresive prin care trec se datorează îngrijorării. Atunci când Iisus Hristos spunea pilda seminței, spunea că cuvântul lui Dumnezeu, există o categorie de oameni care cuvântul lui Dumnezeu cade între spinii din viața lor care sunt îngrijorările și care nu lasă ca cuvântul lui Dumnezeu să crească, nu cre lasă ca cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod, doar îl primim cu mintea noastră și cum am ieșit afară? Spinii în năbușă, sămânța care am primit-o în inimă și nu poate ajunge la rodire. Doamne, scoate spinii aceștia. Apostolul Pavel spune de fapt noi putem să-i scoatem foarte simplu. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri toate problemele cu care vă confruntați. Predați-le Domnului. Nu vă mai chinuiți voi cu ele pentru că sunt lucruri pe care nici nu le puteți rezolva. Degeaba mergeți la oameni pentru că oamenii spun, îmi pare rău te-aș ajuta dacă te-aș putea. Și și dacă poate să te ajute, își prezintă această poziție politicoasă și te îndepărtează de el. Orice faceți, Coloseni capitolul 3, versetul 17, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos nu poți blestema. În numele Lui Iisus Hristos nu poți să gândești rău aproape Lui tău. În numele Lui Iisus Hristos nu poți să înjuri pe cineva. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Lui Iisus Hristos. Efeseni capitolul 5, versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Un om care are o atitudine mulțumitoare, cum să-L slujim pe Dumnezeu cu această atitudine de mulțumire? Pentru că în momentul în care tu ai această atitudine de mulțumire, te încrezi în Dumnezeu. Că-i bine, căi rău. Tu știi că Domnul poate să scoată așa cum Avraam a avut credință chiar din cenușă poate să-mi scoată fiul din nou, aș vrea să te încrezi în Dumnezeu cu toată puterea ta și să ai această atitudine de mulțumire, să renunți la starea de nemulțumire pe care ți-o exprimi în mod repetat în conversațiile tale, în relațiile tale și în modul în care tu acționezi. E lumea în care trăim, discută cu cine vrei, indiferent cât are și ce are. Este nemulțumit. Vrea mai mult. Doamne, vindecă-ne de această boală. Dă-ne această atitudine totdeauna pentru toate lucrurile să fim mulțumitori. Tot Apostolul Pavel spune în Filipenii, în capitolul 4, versetul 4, Bucurați-vă întotdeauna și iarăși zic, bucurați-vă. Nu știm noi ce înseamnă aceasta. De multe ori poate ne ascundem să nu cumva să vadă cineva că de bucurie, că mă bucur și chiar în casa lui Dumnezeu, sunt oameni care zic, nu trebuie să râdem, ba trebuie să râdem, trebuie să ne bucurăm, trebuie să săltăm de bucurie, pentru că Domnul vrea lucrul acesta, să-L slujim pe El cu bucurie, să ne bucurăm în orice situație, totdeauna să fim plini de bucurie și plini de veselie înaintea Domnului. Așa vrea Dumnezeu să ne vadă pe noi. Așa vrea Dumnezeu să-L slujim, nu? O, oh, iară trebuie să mă duc, iară trebuie să fac, iară trebuie să dau, iară! Frații mei, aș vrea să Îl înțelegeți pe Dumnezeu. Aș vrea să l înțelegem cu toții. Să fim mulțumitori înaintea Lui și să fim plini de bucurie. Plini de bucurie. Un alt lucru foarte important pe care ne-l spune Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 17. Rugați-vă nencetat! Ce este rugăciunea? Rugăciunea este conversația cu Dumnezeu. Adică îl întrebăm pe Dumnezeu, așteptăm răspunsul de la Dumnezeu, mergem mai departe, îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, să intru aici? A, nu, bun, nu, nu intru. Dacă tu spui să nu intru, nu intru. Adică să fim într-o conversație continuă cu Dumnezeu. La seară, se menționa în atacul pe care Israel, Israel îl face în fâșia Gaza, spunea, a fost spulberat punctul de comandă al talibanilor. A, Hamas, mișcării Hamas. A fost spulberat. Știți ce înseamnă aceasta? Ca Ca ofițer. Eu pot să vă spun ce înseamnă. În momentul în care punctul de comandă este eliminat, se pierde legătura cu eșaloanele superioare și inferioare. Nu se mai știe ce să se facă. Avem nevoie de această legătură. Suntem într-un război spiritual. Diavolul încearcă să ne amenințe și încearcă să ne înșele cu bogăția lumii acesteia și vrea să ne deturneze atenția și prioritățile noastre de la Dumnezeu și încearcă să ne spună aici trebuie să te concentrezi în anul 2009. Aici trebuie să investești cât se poate mai mult. Toată energia ta și toată puterea ta. Și te vei trezi la sfârșitul anului că n-ai realizat obiectivele pe care ți le-ai propus și că relația ta cu Dumnezeu este departe. Că se aude un strigă de război și că ești pus din nou în fața unei decizii pe care trebuie să o iei. Cui vrei să-i slujești? Doamne, ajută-ne! în anul 2009 să te slujim iubindu-te pe tine, ascultând de glasul tău și lipindu-ne tare de tine. Aș vrea să înțelegi, în anul 2009 sunt lucruri incerte care nu putem să spunem cum vor fi, dar am toată siguranța că sunt atâtea lucruri Certe. Și aș vrea să spun câteva din ele de care să te ții în anul 2009. Cu certitudine. Biblia este răspunsul la toate problemele cu care tu te confrunți. Nu căuta la oameni aceste răspunsuri. Vino la Cuvântul lui Dumnezeu și vei primi un răspuns categoric conform cu adevărul. Al doilea lucru foarte important, rugăciunea făcută cu credință în numele Lui Iisus Hristos și după voia Lui Dumnezeu este ascultată. Roagă-te neîncetat, pentru că rugăciunea ajunge înaintea Lui Dumnezeu și Dumnezeu are timpul și vremea Lui în care va răspunde. Apoi aș vrea să înțelegi că Duhul Sfânt este încă la lucru, că El nu și-a terminat lucrarea în tine, nici în mine, nici la nivelul pământului și că El lucrează în continuare. El își face lucrarea, supune-te, lasă-te călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și vei ajunge departe cu Dumnezeu. Ungerea lui Dumnezeu încă se mai revarsă peste oamenii lui. Dumnezeu revarsă ungerea lui și împuternicește, întărește oameni ai lui prin care își face lucrarea. Aș vrea să înțelegi lucrul acesta și să ai această certitudine. Închinarea este înaintea lui Dumnezeu locul în care el locuiește. El locuiește în mijlocul laudelor poporului lui. Vrei să-L aduci pe Dumnezeu aproape de tine? Ai nevoie de Dumnezeu în situațiile în care te afli? Învață de la Pavel și Sila. Începe să lauzi pe Dumnezeu, chiar dacă mâinile-ți sunt legate, chiar dacă picioarele-ți sunt în butuci. Începe să pentru pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vine în mijlocul laudei și a închinării. Vrei să fie El în familia ta în anul 2009, laudă-L pe Dumnezeu. Vin înaintea Lui și El va fi prezent acolo. Aș vrea să înțelegi cu certitudine că promisiunile Lui Dumnezeu se împlinesc. Și în anul 2009 vom vedea cu ochii noștri lucruri pe care oamenii Lui Dumnezeu au așteptat să se întâmple și să se împlinească de sute de ani, ochii noștri vor vedea lucrul acesta. Promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc cu certitudine. Dacă nu este un om, spune Isaia, Domnul aduce o pasăre. Dacă oamenii nu vor să lucreze, Dumnezeu are metodele Lui. Dacă noi nu-L vom lăuda pe Dumnezeu, a spus Isus Hristos, pietrele vor striga și îl vor lăuda pe Domnul. Aș vrea să înțelegi că numărul celor mântuiți încă nu este complet. Aș vrea să înțelegi Că se pare și este, zic eu, cu toată certitudinea pentru astăzi și poate și pentru mâine, când harul lui Dumnezeu încă mai este valabil și te poți întoarce la Dumnezeu. Mai există și pentru tine un loc în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să știi cu certitudine că Iisus te iubește. De aceea a venit pe pământul acesta, pentru că te-a iubit pe tine și pe mine. Pentru că a avut în vedere veșnicia ta și veșnicia mea, răspunde iubirii Lui. Și aș vrea să spun cu ocazia pe care o avem astăzi, că jertfa lui Isus Hristos are putere să spele, cel mai greu păcat, puterea sângelui lui Iisus Hristos poate să curețe cea mai murdară conștiință. Jertfa lui Iisus Hristos este plata pentru mântuirea ta. Ce trebuie să faci tu este să fii de acord cu această jertfă. Ce trebuie să faci tu și eu este așa cum astăzi avem ocazia în prima duminică anului 2009 să decidem cui vrem să-i slujim și cum vrem să-i slujim, în această dimineață vom avea ocazia să ne rededicăm lui Dumnezeu. Așa cum Israel a avut ocazia pe care Moise le-a dat-o Decide astăzi cui vrei să slujești, de partea cui vrei să fii. Prin faptul că vei lua paharul și pâinea în mâna ta, tu vei mărturisi în fața cerului și a pământului, pe care Dumnezeu le ia ca martore, că ți-a fost pusă înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Să-L slujești pe Dumnezeu sau să slujești pe Mamona. Și dacă în această dimineață vei lua paharul în mână și pâinea care reprezintă trupul și sângele lui Iisus Hristos, sângele lui Iisus Hristos care este peceta pe legământul pe care noi îl facem cu Dumnezeu. Dumnezeu își ține legământul lui față de noi, dar noi va trebui ca să mărturisim lucrul acesta Astăzi, în locul acesta, prin această lucrare, prin cina Domnului, noi vom putea veni înaintea lui Dumnezeu și vom mărturisi că noi îl alegem pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor al sufletului nostru. Vom mărturisi că acceptăm puterea jertfei lui Iisus Hristos peste viața noastră. Putere de curățire, putere de eliberare, Putere de vindecare, putere de mântuire, putere care ne aduce într-o relație și într-o apropiere de Dumnezeu. Vom mărturisi prin aceste lucrări. Aș vrea să plecăm capetele și să venim înaintea Domnului. Aș vrea să fim cât se poate de sinceri înaintea Lui Dumnezeu și să-I spunem Lui Dumnezeu, Doamne, Te alegem pe Tine. Vrem să Te slujim pe Tine, vrem să facem voia Ta în viața noastră. Doamne, vreau să răspund iubirii Tale, Doamne. Vreau să ascult de glasul Tău, vreau să mă lipesc de Tine, Doamne. Ajută-mă la aceasta. Ajută-mă, Doamne, să fiu mulțumitor în orice situație, să mă bucur în orice vreme, să mă rog neîncetat, Ajută-mă să Te iubesc cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul meu. Vreau, Doamne, vreau să mă apropiu de Tine, vreau, Doamne, să fac un legământ astăzi cu Tine. E declarația mea, Doamne. Dacă l-ai acceptat pe Isus în inima ta, în această dimineață vei putea să faci această lucrare. Dar dacă nu l-ai acceptat, e momentul cel mai potrivit acum. E momentul cel mai potrivit în care să vii înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să te conduc în rugăciune înaintea Domnului. Aș vrea să-ți dau această ocazie să alegi binecuvântarea, să alegi viața, să alegi călătoria cu Dumnezeu în anul 2009. Și-aș vrea să spunem cu toții înaintea lui Dumnezeu, Tată din cerul, venim înaintea ta. Recunoaștem, Doamne, că suntem păcătoși, că avem nevoie de iertarea ta de curățirea ta, decidem în această dimineață să -ți slujim Ție, să ascultăm de glasul Tău, să ne alipim de Tine, Doamne. Și în anul 2009 și în anii care vor urma să fii mântuitorul nostru, Domnul nostru, Tatăl nostru, dăm mâna noastră în mâna Ta, Doamne. Condu-mă Tu, Doamne, călăuzeaște-mă Tu. Ajută-mă, Doamne, să împlinesc cuvântul Tău în viața mea. Ajută-mă să trăiesc viața mea aproape de Tine. Și îți mulțumesc pentru aceasta, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să ai toată credința și încrederea că dacă ai rostit din toată inima această rugăciune, este ceea ce te leagă pe tine de Dumnezeu și îți dă dreptul să te apropii de Dumnezeu. Îți dă dreptul să vii să iei paharul și pâinea și să mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Credința ta și apropierea ta, decizia ta de a-L urma pe Dumnezeu. În timp ce vom sta într-o stare de meditație înaintea Domnului și vom sta de vorbă cu Dumnezeu, aș vrea să ai această libertate să vii înaintea Domnului și dacă Domnul ți-a vorbit în această dimineață, să stai de vorbă cu El. Vom împărți paharele și pâinea și apoi cu toții le vom lua împreună ca biserică. Haideți să facem lucrul acesta. Cei care sunt... Rânduiți pentru a împărți cine aș vrea să vină în față să putem să facem această lucrare. Haideți, vă rugăm, și am vrea să facem cât de repede această lucrare. Sângia, a curs pentru mine. Sunt de păcamă, mai la... Să văd Nu-ți toce. capitolul 11, că ce-am primit de la Domnul, ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. În această dimineață vrem să facem lucrul acesta. Prin simbolul sângelui lui Isus Hristos vrem să renoim legământul nostru cu Dumnezeu și să exprimăm decizia noastră de a-L sluji pe Dumnezeu. De a-L sluji pe Dumnezeu în modul în care Dumnezeu așteaptă să facem lucrul acesta. Apoi, prin pâinea care reprezintă trupul lui Iisus Hristos, vom cere, Doamne, vrem ca trupurile noastre să fie, așa cum tot apostolul Pavel spune că trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu, ca o jertfă vie, sfântă și plăcută, Domnul. Orice boală să fie atinsă de puterea jertfei lui Iisus Hristos, orice neputință care este în trupurile noastre să fie atinsă de puterea învierii lui Isus Hristos și El să se atingă de viețile noastre și să lucreze în viețile noastre cu puterea Lui. Cu această credință aș vrea să ne ridicăm în picioare și să ne pregătim pentru momentul acesta.